Igarazio, no se duz. Zinko ino Iker. Labur metraien mundutik datorren David Muñoz zinegileak hane izeneko bere lehen fikziozko luzemetraia aurkeztu dudot orostea zinemaldian. Hane deitzen da, eta ama eta labaren arteko arremanean jartzen du azpimarra. Amaren errola jokatzen duen, Patrizia Lopezekin mintzatu gara gidoi oso berezia iruditu hitzaidan irakurri nuenean lehengoaldian eta gero hasi nintzenean ja lan egiten, er, osea, lantzerakoan eta e, e, e, agertzen ziren kapak eta kapak eta kapak eta kapak, alde batetik dago e, ama talabaren arteko harreman hori, zaltasun hori komunikazio zaltasuna hori eta Ere horren arrazoiak ez, zergatik da horrela ta, e, eta nola aldatu daiteken ez, hori dakontatzen dena, zer gertatzen den eta nola ze mugitzen da lideren barnean e, apurtzeko era hori ez, eta hor badago izpiluko Txun. zerbait. Errangotugu fin mauntan lide ama segurtasun zaintzaia dela eta biadurandiko trenaren obretan egiten duela lan. Kaletan protesta sozialak eragiten dituen ba, proiektu batean hain zuzen ere. Lan egin eta gaua festan igarondotik etxera itzuliko da eta oartuko da ANe bere alaba ez dagoela etxean orduan bere alabaren bila hasiko da. handiko trenaren aurkako protestak ama eta alabaren arteko harremanaren erdian kokatzen direlarik firma honetan, Mikel Lozadaktoreak errandigu. Egoera soziopolitiko hori, pixkat eskusa da, eh? beste gauza batzu kontatzeko, nik uste. Hori hartu dutela, ba, beste errelatio ama eta, eta eta eta alabaren arteko errelatio apurtu hori kontatzeko ba, eskusa ba da. Bane, David Muñoz en fikziozko lana, ikusi alizan dugu donostia zinemalian eta ez dugerran, baina filmaren zati bat Bayonan iragaiten da. Eta David Muñoz, zuzendariak errandigunaz? Bayona oso importantea da, e, e, filman, oso horpegiz oso berdina. Pelikula osoa, iaia, e, grisa, grisa da, eta justo e, Bayona estetikoki Ez dakit, baina bai honak esan nahi potente bat dauka. Justo pelikularen erdian dago eta e, goian dago, momentu hontan e, pelikula, orduan, bai, bai, ba, oso, oso importanta da. bai. hostia zine, azken aldiz, azte azken ontan proiektatuko dute hane pelikula, hartxaldeko zeiter dietan, trueba zine metan. Hane 10 nion sekula eskatu zine dure. Informatu beharra dago horzea alberriketan ibila horretik.